Leszereltünk. Miért kínoznak itt, apám? Nem volt elég még a megalázás? Így megy ez a háborúk után, fiam, hogy itt gebedünk meg. Ha túléljük, összeszedjük magunkat és újra támadunk. Ugye, apám? Győznünk kell. Már nem tudom, fiam. Eléggé bizonytalan itt minden. Most arra figyelj, hogy egyik lábadról a másikra helyezd a súlypontodat, különben nem fogod bírni. Nem emlékszem, hogy két vagy három napja állunk itt. Sokan kidőltek, azokat egy sarokba húzták a szöges dróton belül. A foglyok egyelőre nem kaptak engedélyt sem táplálkozásra, sem folyadékfogyasztásra, de még leülésre sem. Ez a háború nem egészen olyan, mint a szokványosnak nevezhető előzőek, bár állandóan a Dei Victis jaj a legyőzötteknek mind mindegyik után. Nem a legyőzött hadsereget sajnálom, ugyan. A megvezetett, megtévesztett katonákat, akiket nem is nagyon kellett ideologizálni, behívó parancsra mentek, vagy durrantottak nekik. Lajos bácsit és Gábort azonos napon hívták be. A 48 és 22 év között van némi különbség. Másnap hajnalban érkezett Tibor gyors behívója is. Úgy döntött ő nem háborúzik. Bizonyos elvekkel nem hajlandó egyetérteni, de, mint jól tudjuk, a parancsnokságok soha nem kérdezik meg a besorozottaktól, hogy egyetértenek vagy sem, akarnak vagy nem. Nekik a húsdarálóba ugrás a kötelességük, és a szintén bent tartózkodó ellenség legyőzése. Hogy egy kicsit elrugaszkodjunk a dramatizálástól, Nekik külön lyukakon kellett volna kifolyni. Úgy, mint győztes ledaráltak és vesztes ledaráltak. A háborúban ezt úgy mondják, hogy legyőzöttek. Tibor tizenhatszor került olyan helyzetbe, mikor fogadás esetén nem tett volna egy garast sem saját életben maradására. Végül sikerült átvergődnie magát az ellenséghez. Közben apja fásultságból, bátyja elfűségből csonkolt a saját és mások életét. Már nem foglalkoztak azzal sem, hogy bajtársaik közül többen dőltek a hősi halott, fagyott földivánkosra vánkosra golyóbis nélkül, kimerüléstől. Úgy mondt, tették a dolgukat. Nem kell túlzottan karikírozni a helyzetet, az emberek egyenruhában nem nagyon válogathatnak. Vagy ők, vagy őket. Az elején szorgoskodtak a tábori papok és lelkészek, Végül már nem maradt kapacitás. Annyi mindenkit temettek egyszerre öt-hat tömegsírba, sírba, hogy csak közös szertartásokat tudtak összehozni. Ha egyikük összerogyott, bedobták a többiek közé, és folytatták. Aztán egyszer minden véget ér. A nagy remények, nagy szavak, vágyálmok vagy rémálmok, s most a majdnem teljesen végkimerült tömeg ott áldogált. Várták, hogy a majdnemből teljes legyen, még inkább, hogy túléljék. Gábor még ilyen körülmények között is háborgott, nem tudta elfogadni egy eszmehagyatlását. Túl fiatal volt, és nem öregedett meg elég hamar a szenvedések hatására sem ahhoz, hogy felmérje. Ők ott egyszerre vesztesek és győztesek, mert valószínűleg mégis túl fogják élni. Leállt egy vérengzés, az öldöklő eszmék tömegsírját is megásták végre. Ekkor közeledett a sok, ki nem állt ellenséges dirigens közül egy magyarul nagyon jól beszélő. Apám, bátyám, én vagyok! Nem mozogjanak túlságosan, mert a fiúknak tűzparancsuk van. Meddig lehet még aljaskodni? Ez az ellenség akcentusmentesen beszéli édes anyanyelvünket és tökéletesen utánozza öcsém hangját vagyok az, testvér, nem ismersz meg? Úgy döntöttem, nem megyek önszántamból mocskos oldalon harcolni. Pacifista lévén előbb teljesen kívül akartam maradni, de lehetetlen volt szemet hújni a sok szemétség fölött. Beálltam hát, hogy minden újra szabad lehessen. Mi legyen, te mocsadék? Szabad, testvér. Most keserves a te itt apámmal, de az enyém még kegyetlenebb. Látnom kell titeket, a félrevezetett, kisemmizett szerencsétleneket, akik a romlott oldalra kényszerültetek. Mint beszélsz, Tibikém? de senki nem kényszerített. Tudom, mi a kötelességem, sziszegte az idősebb testvére. Azonnali behívót kaptál édesapámmal együtt. Kivel, te mocskos, ne nevezd apámat apádnak! Fiaim! Hátrébb az agarakkal, mert Gábor és Tibor mind a ketten édes gyermekeim vagytok. Apám ugye nem akarja azt mondani, hogy maga is egyetért ezzel a fattyúval. A férfi megfontoltan, szinte kedvesen fordult fia felé, és letekert neki egy pofont. Bocsánatát kérem, édes jó apám, másként nevezem áruló testvéremet. Engedelmével ettől a pillanattól én nem tekintem őt öcsémnek, csak a maga fiának. Nem tudni, honnan maradt Gábornál a rövid pengéjük kés, de villant, és a testvér térre bukott, majd hátrahanyatlott. Libor nagy szemekkel nézte, amint az idősebb testvér újra emeli a rövid fegyvert, és ebben apja gátolja meg. Csuklón ragadta és a lesújtó mozdulatot maga felé irányítja. Előbb ki akarta tekerni a kezéből, ám ez nem sikerült, hát a penge útját állt a saját testével. Szint úgy zuhant alá, mint kisebbik fia, hajszállal mellé. Tibor tehetetlenül nyögdösött, és még mindig mosoly sugárzott arcáról. A bátyját két oldalról elkapó katonáknak kisújjával odaintett, mert az erőmaradéka is kifutott belőle. Az egyik lehajolt, telitorokból orvosért kiabált, ám a fiú mozgóhaikait észlelve csendre intette a lármázókat. Elöntött a dű, még itt is olyan hegykén áldogálnak ezek a mocskos egyenruhások, hogy kénytelen voltam a zsebkésemet használni. Én támadtam, az ott csak kitekert a kezemből a bicskát és reflexből védekezett. Meggyőződésem, hogy ezzel nem lettem volna képes szúrni, ha nincs háború. Rendben pajtás? Igen, értettem, őrmester. Tiborral egy kicsit különös, kellemetlen körhinta mozgását játszotta még a föld, aztán végleg a felhőbe meredt tekintete. Lajos összeszorított fogakkal fordult oldalra, és simogatta meg fia arcát. Gyermekem, gyermekem, hogy lehetsz ilyen naív? Csak nem képzeled, hogy ebben a helyzetben, itt, és ezt bármiféle magyarázattal megbocsájthatóvá tetted. Lajos visszahanyatlott, kemény arcvonásai lassan kisimultak. Közben a körülöttük akadékos felé már halhatatlanul csak mozgóajkakkal suttogta némán. Mind a hárman leszereltünk.